Кінець блокаді і верховний головнокомандуючий наказав військам Ленінградського фронту салютувати на честь історичної перемоги. Люди вигукували, співали, плакали і обіймали один одного військових. А гучномовці розносили по Невському, по двірцевій площі, по обох берегах закутої в Кригу Неви слова звернення військової ради фронту. Громадяни Ленінграда, мужні і стійкі ленінградці, разом з військами Ленінградського фронту ви відстояли наше рідне місто. Своєю героїчною працею і крицевою витримкою, переборюючи всі труднощі і муки блокади, викували зброю перемоги над ворогом, віддаючи справі перемоги усі свої сили. Від імені військ Ленинградського фронту вітаю вас із знаменним днем великої перемоги під Ленінградом. Слава воїнам Ленінградського фронту! Слава трудящим міста Леніна! Вічна слава героям, які загинули в боротьбі за місто Леніна, за свободу і незалежність Нашої вітчизни. І старшому лейтенантові Оскару, і сержанту Васі Саратовцю вічна слава. Промовив полковник і його перетята глибоким шрамом щока затремтіла. Натовп стихія. Люди штовхалися, але ніхто не ображався, ніхто не вибачався. Люди тиснули один одному руки, обіймалися і поспішали далі по двірцевій площі до Неви, де стоятимуть вишиковані для салюту гармати, де стрілятимуть бойові кораблі. Які можуть бути образи і непорозуміння, коли люди Ленинграда цього дня ждали дев'ятсот днів і ночей, коли тільки мирних жителів вмирало по тисячі в день. Обстріли з гармат, голод, тяжкі бомбардування, на які Гітлер посилав по сотні літаків. І знову голод, загроза епідемії, холод. А це блокаду прорвано. Тепер уже стосно. Запулково не свистітимуть снаряди 12-дюймового калібру. Кінець блокаді. «Ура! Ура!» збуджено кричали люди. «Ура!» вигукували полковник Іван Сергійович і майор Савич, піддаючись загальному настрою. «Наша взяла». Ми вистояли, ми вистояли на очах полковника сльози. Вистояли. І навіть ідемо в наступ. Вистояли, бо в нас багато таких, як Вася Саратовець, такими сильними. І поки є ми такими. Немає, не буде на світі противника, який би здолав нас. Васю. Васю. Іванові Сергійовичу пригадався сонячний день на віллі, рясно яблуня, і під нею стоїть Василь, задерши голову і тримаючи на пелену, пелину, підставив на гімнастерки. А з дерева галка кидає червонясті яблука. Такий запеленгував цих двох, грізних, як вважали вони, зі шрамом на щиті чоловік. Третій, Микола Москвич, утік. Василь дивиться прямо у вічі полковникові. Червоніє, соромиться. А очима і не кліпне. Може, отак він дивився в останні секунди життя у вічі німців. в себе дулу нагана подумав Іван Сергеевич, Що ще бачили ті очі о ту передсмертну мить? Що виринуло в пам'яті радиста Ставасі? Рідне село над Волгою, дівчина, який писав листи,